Nej, ikke et stenslag. Bare rolig. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk Hej der? Hej Lasse. Jeg har, ikke, øh, jeg har ikke sovet hele natten, så det er dejligt, at du ringer. <laughs> hvorfor, hvorfor har du ikke det? Jeg har ikke øh, sovet hele natten, fordi at jeg i går, ind, jeg skulle sove, begyndte at ligge og tænke over nogle stunder, jeg har haft på floor, dengang, hvor man kunne gå i byen. Oh, nej. Øh, ja, Jamen, det, er, det er ikke det, du tror, tror jeg. Fordi oh, okay. jeg, jeg kom til at ligge og tænke på, om jeg egentlig er en god eller en dårlig danser. <laughs> jeg kom til at ligge. Det er pludselig at simpelthen blive øh, i et flashback taget tilbage til alle de gange, hvor jeg stod stået og drukket vodka -dans, på et eller andet tilfældigt øh, dansegulv i byen, og følt, at jeg var en hammer, hammer god danserinde. Ikke? Ja, og der så er kommet mennesker hen til mig på floor og sagt til mig, ej, du ligner en professionel danser. Eller spurgt, går du til dans? <laughs> og lige pludselig også, i, i, imens jeg lå der og skulle sove, så gik det op for mig, at der er en risiko, en rigtig, rigtig høj en da for, ja. at de her mennesker har sagt det her i min mean Girls-måden. Forstår ja, ja. du, hvad jeg mener? Ja, ja, altså den der, hvor de også <laughs> og siger gør til gør. den nye pige, hun har et flot armbånd, men synes, det er rigtig grimt. Ja, ja. Og, og det er også det, de her mennesker har gjort til mig. De har mobbet mig ud på det dansegål. Og, og lige pludselig så blev jeg seriøst så skamfuld, for det var sådan... Hvor mange gange har jeg egentlig fået det der at vide? Hvor mange gange har jeg troet, det var en kompliment og skruet en nyk op for dansemoves? Danset vildere, vildere, vildere. Danset vildere endnu. Squattet mere ned. Længere ned. Glædet rundt ned på gulvet. Lade ormen til sidst er bare stolthed. Altså, jeg har været ved at revne, fordi der har været fremmede mennesker. der så, altså, Og imens har de der bare fået sig det største grin. Jeg opdagede det, det... at jeg blev offentligt mobbet på floor. Altså, jeg vil gerne sige, jeg har også haft lidt problemer med at sove. Men Har du også tænkt på, det... om du var en god danser? Nej, jeg faktisk har faktisk haft problemer med at sove, fordi jeg har været glad. Det er rent okay. glæde. Jeg har jo levet vegansk, eller som vegetar. Ikke vegansk, men som vegetar i den her uge. Mange siger jo, at at, at altså, man kan mærke på ens krop, når man ikke spiser så meget kød. Mm. Og sådan med fordøjelse, og det bliver dejligere. Men altså... Nu hvor jeg ikke at spise kød, så er jeg bare at sådan pasta, nudler, droget ekstra meget kakao, mozzarella sticks. Altså, det kan godt være... Altså, udover at jeg har spist vegansk, ikke, så er jeg også mig til en forstoppelse. Altså, det her med du fordøjelse... jeg er ikke Du bliver ved med lige at tage den en op. Det er rigtigt, ja. Jeg har levet som vegetar. Men, men det kan godt være, at jeg så har gjort det, men, men jeg er på samme tid at spise mig til en forstoppelse. Altså, det har ikke været godt til mig. Men jeg er lidt træt af, at, altså, at, øh, at det gik bedre, fordi jeg har brugt utrolig lang tid på at øh, på, sidde på Instagram og se madvideoer af alle mulige lækre vegetarretter. Var det, det jeg... du faldt over vegetarretten? Mozzarella sticks? <laughs> ja, det på det der cheesy. eller <laughs> Nej, det var det ikke. Jeg, jeg tænkte bare, at det kunne være rart at forkæle mig selv lidt med en lækker snack, så derfor har derfor købt dem. Men så altså, udover at jeg, jeg sad og, og så utrolig meget på madvideoer, så øh, kom der også et opslag i mit feed øh, og for dig, hvor du øh, skrev om, om, øh, om, at sammenligne sig med, med andre. Er det jamen, noget, der er sådan... Jamen, kan du huske allerede, da vi øh, snakkede sammen sidst, der, der sagde jeg, at jeg var vågnet op, og så øh, var der øh, hende, Anna der, som havde fået job på, øh, på Kender Du Typen, som jeg var sådan lidt jaloux på... Til trods for, at jeg føler, at det er øh, mere end fortjent, og jeg synes, hun er fucking sej. Men, men så sad ja. jeg og tænkte, øv, øh, hun er yngre end mig, øh, og hun har allerede fået et fucking job på kender du typen på landstægte ja, tv. Sådan, Hvad skal jeg nogensinde kunne gøre, der er sejere end det? Og, og det fik mig netop bare til sådan at tænke, særligt efter vi havde talt sammen, at, øh, at, jeg, at jeg tror, at jeg sammenligner mig selv mere med omverdenen nu, end jeg gjorde inden corona det er som om, at den her ekstra tid, de her ekstra timer, der er kommet i døgnet, øh, grundet corona, det har jeg i hvert fald fået, øh, så har jeg bare endnu mere tid til at gå og være ufokuseret og, og, og tænke alle mulige åndssvage overtænkningstanker. Og, og du ved sådan, jeg kommer senere i gang med min dag, jeg har svært ved at falde i søvn om aftenen, og det er bare de der tidspunkter, lige når man vågner, eller, eller inden man skal i seng, hvor man ligger og overtænker alt muligt, bare apropos danshistorien. Øhm, og, og, og det er sådan lidt det samme, der sker, og jeg tror også, at det handler meget om, at særligt jeg, fordi jeg bor her i Hamburg med Simon, er ret isoleret fra, hvad der til tilnærmelsesvis er en almindelig hverdag efterhånden. Jeg møder ikke mennesker, jeg har en samtale med, jeg kan ikke spørge folk, hvordan har du det i virkeligheden, eller hvordan går det? Lad os sige, at jeg havde stødt på hende Anna øh, øh, på gaden, og vi havde snakket sammen, så kunne hun jo have fortalt mig, at hun er helt vildt stresset, og at øh, hun synes, det er, Nu er det jo bare noget, at finder på det her, ikke? Men at hun måske ja, ja. har nogle andre ting i hendes liv, der gør, at øh, hun er vildt glad for det her job, men til gengæld så har hun ikke noget sted at bo lige nu, eller hvad ved jeg. Forstår du, hvad jeg mener? Men ja. den slags samtaler har jeg jo ikke med folk mere, fordi jeg bare sådan, øh, er her i lejligheden i Hamborg. Og er totalt afskærmet, og det er der jo mange mennesker, der i virkeligheden er lige nu, fordi at vi ikke må gå så meget ud, og vi ikke rigtig møder hinanden i virkeligheden længere. Så vi er bare sådan udelukkende og i en langt højere grad for tiden eksponeret for hinandens toppræsentationer på blandt andet Instagram, og, og får ikke rigtig sådan resten med længere i nogen former for, for, øh, for sådan virkelighed. Og, og det er sådan der, jeg bare tænker over, at det tror jeg virkelig har. har har været sådan ekstra for mange mennesker. Og jeg tror også, at det er det, der gør, at der er så mange unge og, øh, ja, og mennesker på min alder, og, og, og den slags, som, som føler sig sådan virkelig ensom under corona. Fordi man bare sidder alene med sin egen utilstrækkelighed og et Instagram-feed. Ja, også fordi så begynder man først selv at overtænke det der med, sådan, hvorfor kan jeg ikke poste et fedt, der er sket for mig? Og, og det er virkelig sådan, jeg synes bare, det er så vigtigt at huske sig selv på, at at, at der er bare overhovedet ikke noget rationelt over at sammenligne sig selv med mennesker øh, på Instagram for eksempel. Fordi du kan sammenligne dig selv, som du kender dit liv fra indersiden, med et andet menneskes liv, som du kun kender øh, en mikroskopisk brøkdel af jo. Altså, så du ja. vil aldrig sådan kunne få hele pakken med. Men alligevel, så kan ens fucking øh, psykopatjern jo bare sådan overtænke dig ud af. Og lige pludselig, så øh, altså sådan, er man bare selv blevet til det største skvat i hele verden i forhold til alle andre, ikke? Det er det var... så forfærdeligt. Det er seriøst det værste. Og, og så udover det, så har jeg virkelig bare skulle øve mig i at, at prøve at være sådan mere glad på andre menneskers vegne. Jeg kan også huske, efter sidst, vi havde talt sammen, og at jeg altså, sagde også her i podcasten, ligesom, at jeg havde været jaloux eller misundelig på nogen andres mm -hmm. lykke og, øh, og succes, så flovede jeg mig så meget, og jeg synes, det var helt vildt pingeligt, at jeg havde sagt det, fordi jeg vil ikke være sådan en, der ikke kan onde andre mennesker. Det er godt. Og jeg synes, det er flovt at sige, at jeg har ondt i røven. Men altså, det havde jeg. tror ja. du, hvad jeg mener? Sådan... Ja, men det forstår jeg virkelig, virkelig godt. Og hvis ikke man siger det til, heller, så får man også bare endnu mere ondt i røven og bliver endnu mere ensom. Eller sådan. Men... Men jeg skal virkelig bare sådan, og det tror jeg, at der er mange mennesker, der skal huske sig selv på, at bare fordi, at andre mennesker har succes, så er det ikke ensbetydende med, at der ikke er succes nok til alle, altså til dig og mig. Og, og, nej, altså, og, så skal man heller ikke underkende sig selv og de ting, man selv har opnået i sit eget liv, bare fordi, at det går godt for okay. andre. Nu, øh, nu talt, øh, sagde jeg det ikke så meget sidste gang, men jeg er faktisk virkelig, virkelig sl, øh, slem til at sammenligne mig med andre, Altså, hver gang jeg begynder at kigge på andre mennesker, og jeg ser, at de får fede jobs, eller laver noget fedt, eller opnår noget fedt, eller... så begynder jeg altså at lave det her regnestykke oven i mit hoved. Okay, hvor gammel er personen? Hvis personen er 30 år gammel, fair nok, så har jeg 7 år til at opnå det her. Hvis personen så er 23 år, lige som mig, så begynder jeg at få sygt meget sådan, stress ind i min krop, og sådan tænke, hvad jeg gør forkert. Der er et eller andet, jeg bare sådan, ja, mangler i det her regnestykke her, for at, for at jeg også kan opnå det. Men altså for eksempel, det sidste stykke tid, det har ikke været sådan en, en specifik person, jeg har sammenlignet mig med. Det er mere sådan, at nu, øh, nu synes jeg selv, at, at, at der kommer noget godt til mig, i at vi, øh, vi laver en podcast som Jeg laver noget radio, som jeg gerne vil lave i lang tid. Men det falder bare fuldstændig til jorden, fordi så begynder jeg at kigge på andre, der er samme som mig, som for eksempel øh, Marie Fantino, som er et år, eller to år ældre end mig, men som allerede har vundet priser for de ting, hun laver, som jeg egentlig også laver. Og så føler jeg bare sådan lidt, at det er jo egentlig ikke. Altså, det er jo ikke så fedt, det jeg går og laver, som jeg egentlig går og tror, jeg er jo egentlig ikke. Altså, jeg prøver at sætte mig... Så begynder jeg at tænke sådan lidt, er det mig selv, at der, at der sætter mig op på en eller anden stor, flot hest, som jeg egentlig ikke bruger tæder på lige nu? Det, det gør du så heller ikke, når du tænker de tanker om dig selv. Så piller du i hvert fald dig selv meget hurtigt ned for hesten igen, kan man sige, når du sammenligner dig med andre, ikke? Jo. Apropos jobsklasse. Det er jo faktisk en ja. sjov ting, synes jeg. Altså sådan, nu hvor vi er så fokuseret op, på job, så kan vi jo se, hvor vi, hvor vi er. altså sådan, I dag vi, vi lever jo af noget, vi rigtig, rigtig godt kan lide begge to. Hvad synes du egentlig er hvad hedder det, sådan, det værste job, du har haft? Det, du sådan mest havde at have? Jamen, altså, jeg kan prøve at lave en, en lille top 3 over de værste jobs, jeg nogensinde har haft. Og hvis vi nu starter med det første job, jeg nogensinde fik, det var, at jeg skulle vaske gulv ude i en kantine på jeg et Jeg skulle gymnasium. Vaske jeg skulle... <laughs> jeg skulle være skullet ude, øh, ude i en kantine på et gymnasium, som jeg, skal, som jeg selv skulle starte på året efter. Høre, du, det har været en rigtig traumatiserende oplevelse for dig, du kan næsten ikke engang formulere sætningen. Så, så ked af det bliver når du tænker på dengang, gang du skulle være skuld på det gymnasium. Altså. Du, du var et i kantinen på et gymnasium hvor du selv skulle starte året efter, altså, så du gik i 9. der. Jamen det er det, ja, og, og, og det er jo lige præcis i de år, 14 år hvor man ikke tænker på andet end at være en af de sejeste, og det er jo ikke sejt. Og altså jeg tænkte så meget over det, at øh, jeg fik til at vaske det gulv. Altså jeg stod øh, om bag en dør, hvor jeg kunne kigge ud på gulvet, som jeg skulle vaske, og mm. så øh, flot der bare øh, to-tre liter vand igennem lokalet, plaskede ned på gulvet. Og så gik jeg igen, så tænker jeg, det der det bliver vel rent på et tidspunkt. Altså fordi du den... ikke ville blive set at, at, at uh, eleverne, der gik på gymnasiet, eller hvad jeg, så stod du Ja, De og skulle ikke kende mig de, som en jeg, blive... du... jeg skulle ikke blive set som en derude. Jeg tror du skal være rigtig glad fordi de ikke så dig så i hvert fald. Fordi hvis du bare har kastet en spand med vand og sabespåner <laughs> ud på gulvet i deres kantine, og er gået igen bagefter, så er du uforsat. Jeg ved ikke hvor mange hjernerystelser og brækkede ankler bagende <laughs> efter, når de mennesker har skulle ned i kantinen for at hente deres morgenmad eller en frikadelle sandwich eller hvad det jeg så er de kommet ned på det der skøjtende <laughs> våde guld, som der har stået i en eller anden 9. klasse og sæbet <laughs> ja. ind, og så bare skrevet igen, fordi jeg ikke skulle have øh, tilsmudset sit image. Ja, det skulle jeg til at sige. Se det bagspejlet. Jeg er rigtig glad for, at de ikke opdagede, hvem det var, som øh, forsagede det glatte For fordi at, øh, så kunne det da godt være, at jeg fik buksevand før skoledag ud på det gymnasium der. Hvad er nummer to? Men altså ud over det, så har jeg arbejdet på et, øh, arbejdet på et slagteri, hvor øh, jobbet gik ud på, at øh, jeg skulle sortere kød, rigtig tung kød. Altså, det, det varede så sygt meget. Fra 5 om morgenen til 3 om eftermiddagen på et bånd, hvor jeg nærmest ikke... Altså, jeg så ikke dagslys i den periode. Også fordi det var klokken 5 om morgenen, ikke? Og altså, det er tidligt, når du så får fri klokken 3 om eftermiddagen, hvor solen allerede begynder at gå lidt ned. Det var en mørk periode, at jeg havde et job <laughs> det siger, Så gik jeg direkte hjem i det seng. Hvad var det der for en måned? <laughs> er det? det var, at alle kender jo munden. Darkerary, <laughs> ja. hvor det er mørkt fra morgen til aften. Solen kommer aldrig frem. Allerede klokken to om eftermiddagen, der begynder den <laughs> at gå ned. Nej, det var sådan, jeg havde det i hvert fald inde i min krop. For hver gang jeg fik fri, så gik jeg hjem og sov. Så jeg var tom, tom for livsglæde, tom for sol, tom for alt. Tom. Ja, okay. Det eneste, der ikke var tom, det var min pengepunkt, for det gav I rigtig, rigtig godt. <laughs> jeg, jeg tjente virkelig godt, og det var også det eneste, der holdt mig op. Det var hver gang, jeg fik min lønseddelse, så kunne jeg leve lidt på den. Jeg er og, spændende på, hvad første førstepladsen er. Jamen, det er Fetix. Føtex, frugt og afdeling, eller generelt bare Føtex. Jeg har også ved kassen. Jeg har været øh, en lille slagterdreng, også i Føtex. Det er et nemt job. Kunderne er sure. De venter på, at man laver en fejl, så de kommer hen til dig og banker i hovedet og sige, der ligger en for gammel varehår. Jeg skal have næst chokolade. Så får hvad? man det i Føtex, hvis man, det, man. det? gør man, og der er sygt mange, der går og leder efter for gamle varer, så de bare kan det få det næst og virkelig nærmest sådan, det er bare... det nu altså, her under corona, tror jeg, hvor folk ikke rigtig har noget andet at lave. Så, så er sådan, hvad skal vi finde på i dag, børn? Vi tager sammen ned i fødselsk for efter, for gamle varer, og så kommer og, vi hjem med en masse fredagslæg. Det er bare et utaknemmeligt sted. Altså kunderne er sure, og de tænker ikke over, at man har været øh, op siden klokken 5 om morgenen, og sorteret frugt.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 første job, altså, det var faktisk også i et Det var i Superbæst i Hundestedet, og, øh, og dengang, der kan jeg huske, at jeg var ret stolt af at skulle have det job, fordi det var der, alle de seje arbejdede. Så sådan de seje, der var oppe i superbest, og jeg var faktisk sjovt nok også i Grønten, og jeg kan godt skrive under på, at det er et rigtig hårdt læs at trække at være grønt pige eller grønt dreng. Det er der, man nemlig står og sorterer fucking hver en evig eneste lille vindro hver morgen kl. 5 og venner og drejer den for at se, om den måned er blevet stødt, fordi så skal den over og jeg kan huske, at, at jeg nogle gange stod op seriøst klokken 4, efter at jeg også havde været i byen på, på, på rådhuset eller et eller andet, og stod og dansede, og alle havde spurgt, om jeg var være professionelt danser. Ikke? For, for så at gå hjem og sove, og så komme op og tage vindruer. Og, og om vinteren, når det var koldt i den måned, som du også arbejdede i slagteriet, tror jeg, der er grary, det, der, der, ja. det var mærkt, at det var koldt. Det var og, mærkt og koldt. Og, var mærkt jeg kunne, engang, jeg kunne ikke engang komme op øh, på arbejdet øh, med min cykel, fordi der lå så meget sne. Det er sådan, at det, når man bor ude på landet, så jeg skulle stå en time tidligere op. Det var et job i sig selv at komme på job. Jeg skulle træske igennem den der knæhøjeste sne for at komme op i grønten og sortere de blommer, ikke? Ja. Og så kan jeg huske, at det gjorde jeg, og jeg hyggede mig, og jeg var stolt af at tjene min egen penge, og det var, det var egentlig optur nok. Øh, Indtil en dag, at min chef han kom over til mig og prikkede mig på skulderen. En lørdag, hvor at hele hunde er op for at handle. Så prikker han mig på skulderen og siger, at nu skal du lige gå over i kassen. Jeg kan ikke beskrive... Jeg føler lige pludselig, at blive til en form for svampebop firkant. Ja. Det, det er som om, at jeg bare kan se sådan, uh, Patrick Søstjern uh, skrige så skrig <laughs> ind i hovedet på mig. Jeg er sådan, jeg skal ikke over i nogen fucking kasse. Det kan jeg. Det ved man jo godt, at for. ikke. Um, men øh, det, det, det skulle jeg, og, og, og ja. grunden til, jamen det skulle jeg, klip, jeg kan mærke, til, at jeg bliver ked. Klip til, jeg sidder ved kassen. Klip til især ja, klip en, en, en 14-årig, ja. I har siddet i kassen nu, og, og, og, og ikke vide, hvad 2 plus 2 er. Det er der, den virkelig knækker filmen. Fordi ja. jeg, jeg kan ikke finde ud af at de her mennesker de rette penge tilbage. Jeg kan ikke øh, finde ud af at tage imod de, de, de rette penge. Jeg, jeg får angst hver gang, der er nogen, der giver mig sådan en, en to, øh, 102 kroner, fordi så skal de have lige penge tilbage. Det er måske, altså måske det aller værste af det hele. Ja. Og, og, og jeg sidder virkelig bare sådan, og, og, og, og, og venter på, at dagen skal ende. Sådan, at jeg kan komme hjem og, og grave ud ved min mors skød. Fordi det her, det, det var ikke sjovt. Og, og, og dagen ender, eller det vil sige, superbest lukker ned, og der skal tælles kasser op. Og det er der, så. det er der, det, det, det virkelig, virkelig bliver ubehageligt. Fordi den kasse, den stemmer ikke. Det kan jeg Har godt <laughs> og, og, og den dag i dag, så kan jeg da godt se, at de blikke, jeg fik fra mine kollegaer, det var ikke, ej, var det synd for hende, at hun sidder deroppe og ikke få sin kasse til at stemme. Det er, hold op, hvor må hun have mange øh, guld. Og, øh, og, og sølvmønter i lommerne, når hun går ud herfra, for hun må godt nok have stjålet halvdelen af dagens indtjening siden, at der mangler så meget af den kasse. Ja, hun sker mig hygge. <laughs> og det forstod jeg ikke dengang. Dengang tænkte jeg bare sådan, nogen kommer og tager den her kasse op, så jeg kan gå. Og, og, og jeg tror, at grunden til, at der manglede så meget, er, øh, er, er to grunde. Det ene, at jeg ikke kunne finde ud af at tælle kassen op simpelthen. Jeg, jeg kan. Ikke regne, altså. Og, og det andet er, at jeg selvfølgelig øh, havde, havde givet øh, sikkert 500-kroner der i stedet for 50'ere og tilbage og sådan noget hele dagen. Lang. Der er gået så mange lykkelige mennesker ud til det den dag. De skulle bare ned og have en kilde vand, komme ud med 500 kroner. Perfekt dag, ikke? Altså, så det, det, er sådan, det er virkelig noget af det værste, jeg kan tænke tilbage på i, i det job i hvert fald. Og så, ellers så synes jeg egentlig, det er underligt, fordi jeg, jeg egentlig har haft meget gode forudsætninger for at blive sådan lidt en businesswoman, føler jeg. Er du altså en businesswoman? Ja, ikke? Altså sådan, jeg skal også have penge for alt, du får mig. Simon, hvis Simon vil give dig en t-shirt, så sender jeg dig en mobile bagefter, og siger, du skal lige betale en halv 50 for den t er Nærmest garanti. Jeg ved godt, hvordan man kommer til penge, altså. Og det vidste jeg allerede, da jeg var lille. Jeg husker, jeg til sådan et arrangement i min lillebrors børnehave. Han har været måske fire, og jeg har måske været ni. Der, dengang var alders forskellen meget større, end den følelse den dag i dag. Men jeg var med der, og der var øh, tid til slikposer, der skulle deles ud. Og en af pædagogerne spørger mig, om jeg ikke har lyst til at stå for at dele de her slikposer ud til børnene. Og jeg siger, ved du hvad? Berit, det kan du bande på. Den tager jeg på mine skuldre. Ikke tænk på det. Jeg tager øh, det store fad med slikposerne på og går ned og indretter mig maligt i et legehus længere nede øh, på legepladsen. I en afkrog, skal jeg lige vil sige. Det mørkeste af alle legehusene sætter jeg mig i. Står, står dernede. Der smækker jeg røven i sædet, og så tegner jeg et skilt, hvor der står slikposer 5 kroner. Og så sætter jeg det ud foran, og så begynder børnene lige så stille at komme ned. Og som en fucking drug dealer i Nørrebro-parken, der får jeg simpelthen en kasseret femmer til den store guldmedalde, samtidig med at jeg får kastet de der slikposer ud over skranken. Lige indtil der kommer en kunde, jeg ikke havde regnet, med jeg skulle dukke op. Lige pludselig, så står min far, Tom Petersen, ude så... midt i den der øh, øh, børneflok. Og jeg ved godt, at han ikke kom for at købe en slikpose. Han kommer for at sige, hvad helvede, der foregår her i Det en kæmpe... Det fede DJ Khaled. Tror du, det hvad er Jeg tror, ja. ja. det er lov bare. ikke. Det resulterer selvfølgelig i, at min far, han skælder mig ud og bærer mig om at gå over til forældrene og aflevere pengene tilbage. Og der er jo et barn, der er sladret, jo. Selvfølgelig er der et barn, der er slaget. Der er et barn, der har været med og sige, hvorfor koster øh, slikket penge? Der har været et barn, der nok snart blev skole der. En, en år i sikkert. Ja. Der ikke har været helt så dum som de andre. Og sagt, der sidder en trold i et legehus øh, længere ned på legepladsen, og siger, at vi skal give en penge for at få slikket. Oh, og, og, og, og det er ligesom der, tror jeg, at det startede. Lige pludselig så, så var jeg ikke så glad for at indkassere penge, og give folk penge tilbage og sådan noget. Ikke? Der, der var ligesom sådan et så klip til der i superbest hvor jeg så sidder op, og... Traumet fortsætter. Altså, det er det, der er sket på en eller anden måde, tror jeg. Så derfor endnu at bare med at donere, donere hele Superbæs indtjening <laughs> den dag til hele Hundestedet. Hundested har aldrig nogensinde været gladere. Men alt i alt, så, så kan man jo sige, at det, det, det hele har været med til at os til dem, vi er i dag. ikke De så, jobs, så, jobs har formet os som person. Så må du så tage med om, øh, om den god ting, at det her med, at, med at du har stjålet penge fra små børn. Nej, det var heller ikke det, synes jeg ikke var det. Det synes jeg synes ikke, var det. Jeg solgte slik til småbørn. Jeg, jeg har det, jeg... ikke stjålet penge fra nogen. Nej, <laughs> nej, nej. Nu synes jeg, du er fordrejet lidt. Altså, det synes jeg. Men men altså vi. Du er luren, det er det du er. <laughs> ja, det kan vi godt. Det, det, ja. okay. Jeg, det, var godt. Ja, det vil jeg gerne. Det var det der stod i min blå bog, at jeg var. Det var første gang, der var nogen, der ligesom konfronterede mig med, at jeg var en lurandrejer, Det var i gymnasiet i min blå bog. og så kan jeg huske, at jeg googlede ordet. og Så stod der, at det var en, der manipulerede andre mennesker til at få dem til at gøre ting for sig, som man ikke selv sad gad at gøre. Og så var jeg sådan, det skal ikke stå i min blå bog. og så klædte jeg til den der havde skrevet det. Og så blev jeg klassen spændende i stedet for. Hej hej. Og det er måske der, hvor man virkelig sådan kan se sort på hvid, sådan, at jeg er en lurndrejer. Ja. Du er nu, Jeg er sådan, der blev lige du og så lige bevist, blå du blå nu, ja. Det har du vel godt nok. Ej, men os, hvis vi lige sådan skal runde af, inden du skal ned sikkert der have en pizza med øh, fire gange pepperoni og cocktailpølser og fejre, at du ikke længere er, øh, er vegetar, så øh, tænker jeg, at, at vi, kan, vi kan sige til os selv, at vi fremover aktivt skal stoppe os selv i at sammenligne os med andre mennesker. Da jeg havde en depression og gik til psykolog, så sagde min, øh, så sagde min psykolog til mig, at... Øh, mennesket er det eneste dyr, der rent faktisk har kontrol over deres egne tanker og selv kan bestemme, hvad de vil tænke. Og de sætninger satte sig virkelig fast i mig som værende sådan virkelig hjælpsomme. Fordi det, er sådan, det kan du faktisk. Når du ligger og har tankemøller, mindre du har angst og decideret ikke ja. kan kontrollere dine egne tanker, så, så, kan, du, så kan du godt øh, stoppe dig selv. Og sige sådan, nej, jeg gider ikke tænke mere på, hvorfor at hun er nået længere i sin karriere end mig. Nu vil jeg tænke på, at der er en øh, sød and, der svømmer rundt i en Dam. Det tror jeg virkelig, jeg vil tage til mig, det der, fordi at jeg er virkelig blevet, øh, blevet ramt her for tiden. Og jeg ved ikke, om det er noget med, at øh, der er en pandemi stadigvæk. Men altså, jeg kan ikke rigtig mærke, om jeg er glad, og hvad der gør mig glad. Og jeg kan heller ikke mærke, om jeg er ked af det, og hvad der gør mig ked af det længere. Altså, jeg er meget, meget ligeglad. Mm -hmm. Og det er blevet med alting. Altså, jeg kan ikke blive glad over, at det går godt øh, for mig, selvom at, at folk skal det er da mega fedt, det du laver lige nu. Mm -hmm. Jeg kan ikke tage det til mig. Altså, jeg er virkelig sådan... Jeg kan ikke se nogen... Det lyder meget sørgeligt, der, Men jeg kan virkelig ikke se nogen højdepunkter overhovedet her Nej. for tiden. Og, altså, virkelig men, ingenting. Men, men jeg tror virkelig, der er mange, der ikke får negligere dine følelser overhovedet. Altså, men jeg tror virkelig, der er mange, der kan følge dig i det der... Og, og, og meget af det, du siger, minder faktisk utrolig meget om, hvordan at jeg kan huske, jeg havde det, dengang, jeg havde en depression. Og, og corona udløser virkelig den her slags følelser i folk, og, og kommer nok også til at resultere i, at mange får en depression, eller udvikler angst, eller får stress, eller et eller andet, tror jeg. Men jeg kan huske en øvelse, som min psykolog sagde til mig, var, at, øhm, at jeg skulle øh, hver dag, øh, når dagen ligesom gik på halv om aftenen, så skulle jeg skrive dagbog. Ikke sådan udførligt af, øh, hvad jeg havde lavet og sådan nogle ting, men, men skriver ned øh, sådan en, en, en lille kort, sådan, hvad jeg har lavet i dag, men så altid slutte af med at skrive, øh, hvad var dagens højdepunkt? Hvad gjorde mig glad i dag? Ja. Øhm, og og det, det, det kan altså være, at der er ikke noget, der er forkert her. Det kan være alt fra, at øh, du lappede et hul i dine bukser, til at du gik en tur, øh, til at du fik noget lækkert at spise. Forstår du, hvad jeg mener? Men bare sådan, at du, inden du går i seng, har fokuseret på noget positivt, og lægger dig til at sove. Ja, det tror øhm, jeg, det går godt være en god idé. Jeg føler, at du kan gøre det, hvis altså du overgår og har lyst, selvfølgelig. Øhm, og så kan, vi, øh, så kan vi snakke om det næste gang, hvad du har fokuseret på. Hvad du ja. har skrevet i de her dagbøger. Ved du det? Jamen, jeg tror faktisk, det er en god idé. Også fordi, så kunne det måske, kunne det måske give mig en åbenbaring med det, det her shit show, der er lige pt, synes jeg. Om ikke andet, så kan vi jo grine lidt af det ellers. Ja, og indtil da, så vil jeg gå ned og det er måske noget, jeg set frem til. Det er den meatlover, der venter på mig nede i Oven, PT. Så er må gået noget og spise nu. Nød til og din så, pizza, Lasse. Ja, og så må du øh, have det rigtig dejligt, Ida. En lige måde, at spise snacks, Det gør vi. Hej, Ejo. Hej. hej.